și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe noi și orice ochi El va vedea și cei ce L-au străpuns. Și toate semețiile Pământului se vor boci din picina Lui. Da. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din picina cuvântului lui Dumnezeu și din picina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unui trâmbiță, care zicea, Eu sunt Alfa și Omega, cel din și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimete-o celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut șapte sfesnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care se mâna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un briu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, Ochii lui erau ca focului, Picioarele lui erau ca rama apinsă și arsă într-un cuptor, Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mână dreaptă ținea șapte stele, Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, Și fața lui era ca soarele. Când strălucește în toată puterea lui,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 și că nu ai obosit. Însă ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragoste din tâi. adu Aduți, dar aminte, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun.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 Și nu ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martirul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satană. Însă am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor, și să se de dea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolăiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și voi da o piatră albă Și pe piatra aceasta Este scris un nume nou Pe care nu știe nimeni Decât acela care îl primește Îngerului bisericii din Tiatira scrie Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu Care are ochii ca para focului Și ale cărei picioare sunt ca rama aprinsă Știu faptele tale Dragostea ta Credința ta Slujba ta Răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tăi. Însă iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Iezabela, femeia aceea care, se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jărfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, însă nu vrea să se pocăiască de curvia ei,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 și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor duhul. Îngerului bisericii din Sardes scrie, Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale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 pe care nimeni nu poate închide căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu iată că ți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele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 Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urex, asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerului bisericii din Laodicea scrie Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale.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 ce zice bisericilor Duhul? După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât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 asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia avea fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii Aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur în pe jur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste fapturi vi aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe scaunul de domnie, și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slavă, cinstea și puterea,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 și să erupă pe cețile. Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și-am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din semeția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părăj un și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimese în tot pământul. El a venit. Și a luat carte din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, Vrednic, ești tu! Să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oamenii din orice semeție, de orice limbă și din orice norod, și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și, prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori, zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea. Slava și lauda, și pe toate făpturile care sunt în cer și pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vi ziceau, Amin. Și cei 24 și de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Când a rupt mielul cea din trei din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făptuiri vii zicând cu glas, ca o de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb.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 Și s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea, O măsură de greu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, Însă să nu vată-mi unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vină și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea moartea, Și împreună cu el veneau, după el, locuința morților. Îi s-a dat puterea peste a patra parte a pământului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 Zăbovești să -și judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorăți ca și ei. Când a rupt mielul pe ceteașa sea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cați mochinele vers din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor.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 După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia din pe răsăritul soarelui și care avea peceta Dumnezeului celui viu. El a stigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să pe pământul și mare zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorului Dumnezeului nostru. Și-am auzit numărul celor ce fuseseră de 144.000 din toate semețiile fiilor lui Israel, Din semeția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți, din semeția lui Ruben, 12.000, din semeția lui Gad, 12.000, din semeția lui Așer, 12.000, din semeția lui Neftali, 12.000, din semeția lui Manase, 12.000, din semeția lui Simon, 12.000, din semeția lui Levi, 12.000, din semeția lui Isahar, 12.000, din semeția lui Zabulun, 12.000, din semeția lui Iosif, 12.000, din semeția lui Beniamin, 12.000, au fost pecetluiți. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu puteai să o numere nimeni, din orice neam, din orice semeție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare, înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și stigau cu glas tare și ziceau, Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului.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 Steaua se chema pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din picina apelor pentru că făcuseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită o a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să își piardă, a treia parte din lumină a ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am văzut un vultur care zbura pe mijlocul cerului și zicea cu glas tare Vai, vai, vai de locuitorii pământului din precina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță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 Aveau niște cozi ca de scurpi, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau, ca să vateme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Cea din tine nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Îngerul al VI le a sunat din trâmbiță.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 Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie cai și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgi de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea căilor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și ele vătămau. Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urci, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn,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 neamuri, limb și împărați. Apoi mi s-a dat o trestie, asemănătoare unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Însă curtea de afara templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor cărca în picioare sfântă citate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Acestea sunt cei doi măslin și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le este din gură un foc care mistuie pe vrășmașilor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul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 a tot puternice, care ești și care erai și care vii, Că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, însă a venit mânia ta, A venit vremea să judești pe cei morți, Să răsplătești pe robii tăi, prorocii, pe sfinții Și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.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 și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balaur roșu, cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărteși pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască.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 Care zicea, acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că și fraților noștri, care zi și noapte îi pâră înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă!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 Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, însă rana al de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiara. Și-au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și-au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemâna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?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 Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume nu a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat. Cine are urechi, să audă Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților.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 Și i-a pe locuitorii Pământului, prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. i a zis locuitorilor Pământului să facă o icoană fiare, care avea rană de sabie și trăia. și s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mână dreaptă sau pe fronte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pe să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei...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 Și cântau din aleutele lor. Cântau o cântare nouă, înaintea scaunului de domnie, Înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144 de mii, Care să răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini, Și urmează pe miel oriunde merge el. A fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintre Irod, pentru Dumnezeu și pentru El. Și în gura lor nu s-a găsit minciuna, căci sunt fără vina înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei semeții,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 Și un alt înger a ieșit din templu și stiga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și secera, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templu, care este în cer, a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar și a stigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a culez via pământului și a aruncat strugurii în tascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și tascul a fost călcat în picioare, afară din cetate. Și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor Pe o întindere de 1600 de stadii Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat Șapte îngeri care aveau șapte urgii Cele din urmă Căci cu ele s-a mânia lui Dumnezeu Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc Și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână Stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu și cântarea mielului Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atot puternice Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău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 fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge, și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând, Da, Doamne, Dumnezeule, tot puternice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Alpatule a vărsat potirul lui peste soare, și soarele i s-a dat să dogurească pe oameni cu focul lui, și oamenii au fost dogoriți doar și țămare, mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirului peste scaunul de domnii al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii și mușcau limbile de durere. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din picina durerilor lor și din picina rănilor lor rele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 Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel Mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostravele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărui boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din picină urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.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 de hulă și avea șapte capete și zece coarme Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojie Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu margaritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spârcăciuni și de necurățile curviei ei Pe fronte părtea scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spârcăciunilor pământului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 o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curvei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit pe de desfătării ei. Apoi am auzit un alt glas din cer care zicea Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu îrgiile ei pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer, și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. răsplătiți cum va a răsplătit ea și întorceți de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit din potierul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire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 Nici greul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău sau au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei, vor plânge și se vor tângui. Și vă zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu margaritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cărmaci, toți cei ce merg cu curabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe. Și când au văzut fumul arderi, ei strigau Care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau răn în cap Plângeau, se tângâiau, țipau și ziceau Vai, vai, cetatea cea mare Al cărui bălșuc de scumpeturi A îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare Într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu Bucurate de ea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 Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus, Lui Dumnezeu închină -te. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema Cel Credincios și Cel Adevărat și El judecă.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 îmbrăcate cu insupțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească nemările cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier, și va călca cu picioarele cu vinului mâniei aprinse a, -a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsa avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și domnul domnilor.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 și carnea tot felul de oameni, liberi și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștilelor, adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu asta lui. Și fiara a fost prinsă și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi acești au fost aruncați de vi, în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia, care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal, și toate păsările s-au săturat din carnea lor.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 Trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme." Și-am văzut niște scaune de domnie, și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata." Și-am văzut sufletele celor ce li se tăiază capul din picina mărturiei lui Isus și din picina cuvântului lui Dumnezeu, și celor ce nu se închinase răfiare și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână." Iau au înviat." Și-au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit și o mie de ani. Aceasta este întâi Înviere. Fericiți și Sfinți sunt cei ce au parte de întâi Înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții lui Dumnezeu și lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani.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 Însă din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie, mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui,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 Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este a doua moarte. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou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 Străvezie ca și cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și un alt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 semețiale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porți. Spre noapte trei porți. Spre zi trei porți. Și spre apus trei porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostole a mielului. Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trăstie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trăstia și a găsit aproape 12.000 de prăjini.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 A doua de Safir, a treia de Halkedon, a patra de Smarald, a cincea de Sardonyx, a șasea de Sardiu, a șapte de Hrisolit, a opta de Beril, a noua de Topaz, a zecea de Hrisopaz, a unsprezecea de Iacint, a douăsprezecea de Ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat.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 porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slavă și cinste neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spărcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un rău cu apa vieții, limpede ca cristalul,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 Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferișe de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Isus, am timp pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și mirasa zic, vino! Și cine aude să zică, Vino!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 Scris în cartea aceasta. cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino, Doamne Iisuse, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți, amin.